כן ישבר כל עצמותיי, מיום עד לילה תשלימני. כסוס עגור, כן אצפצף, אהגה קיונה, דלו עיני למרום, אדוני עשיקה לי, ערביני. מה אדבר ואמר לי והוא עשה? אדדדק כל שנותיי על מר נפשי. אדוני עליהם יחיו.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 frankly ALD be donae။